Filipe Goietz ekipamenduko arduradunak dauko jakinarazi ioldi landibarriko subitik berriz pasatzena aldela gaurtika entzina. Atik ez da behin betiko subia ez eta ere bil erotakoa. Filipe Goietz. Eh, bai, bai, bidia idikudugu. Zubi berria egin harteko eman dugun zubi hori. Uh, Hala, zona pauletik ioldi da ino bidia. Irikia da eta hartzen aldatpone baigabe, diakinez, subia este la bitch frente tan arsenales va a dehas uh, a lista ibilceko uh, seinaler badiela sara estar gigori bening seinaler badida eta talentasuna du dona pobretik que olida lui Frantxa-Sarmadaria lokatzen diote iru metro largotasun eta emesortzi metro luzetasun duen burdinesko egitura hau. Eta erranda itike, ongietorria dela, ioldi eta donapalau artean ibiltzen direnen entzat, desbiderak eta jaundi bat egin behartzuten orai arte. Bai, bai, bai, ez da du daik ba zuten uh, itzuri haundi bat iteko, esautzen zutenek behar bandi bideki bide batzu hartuz uh, itzuri hori laburzen altzuten, baina uh, kamionek bereziki eta, eta nde gehienek itzutzen zuten armein datzetik eta geroin daitzatik Donna Paulak buruz jada e, onokorienakomen armendaitzen eman eon pasatzen ziren orain artekoak tipituko direla eta usaiko bide hartenhalko dutela gaurtik asten. Uztailaren laueko uholdek sortu kalten konponketaranak ez dira denetan bukatuak, mehaeko zubian ari dira hunen saetxetik bide baten idekitzeko obretan, Langa jaantzitsuak badira ere garazie eta bidagai artean, ezteren zubin eta arantsuux ere besteak beste, egutegia betea dutela ejan dauku ekipamunduko arduraduna den film goiesekek. Eztatan mubukazioa duguuen urteko bere urte erdiko lanao dena untza konportzeko gizan eta zubi guxiak konpontzeko